As-Salaam, die toonbeeld van vrede. Salaam is afgeleid van die woord Salama, wat rein of veilig beteken. Twee betekenisse is verklaar. Ibn Kathirah abdala'i verklaar. As-Salaam is daar die wees wat rein is van alle foute en tekortkoming as gevolg van sy volmaaktheid in sy weese, in sy egenskappe, en in sy optrede. Hy is daar die weese, van wie beskerming en veiligheid verlang word. Sofiane ibn Ooyayna, Rahmatullu Alay, het gesê, op drie tye is die mens die meeste bang. Die dag waarop hy gebore word, aangezien hy uit die veilige plek, die baarmoeder, te verskynde kom. Die dag, wat hy sterf, aangeseen hy wees is, die engele sien, wat hy nog nooit tevore gesien het heen. Die dag, waarop hy opgewek word, aangeseen hy homself, op die massieve vlaktes, van die opstanding, sal bevind. Allah ta'ala het Yahya alai salam, beskerming op hierdie plekke vergun, en hy handel op een soortgelijke wijse met sy geloofige slawe. Vrede en veiligheid word slechts dier as salaam verleen, anders is die middele wat ons gebruik om ons te beskerm van geen nit nie. As hy sy beskerming verweider, dan kom al ons relings tot niet.